Doar atât. Autor Renate Müller, Umblam un pantof de sticlă când ne-am întâlnit. Neobișnuit pentru mine, cea care iubea să umble de sculță. Voiam să-ți fiu cea mai apropiată ființă în lumea ta de vis. Dansam menuete tăcută, citeam poezii, mă ascundeam în noptierele sufletului, Lăsând pantofii la ușă Să le încalțe O altă muză. Lectura Maya Martin